lytter til Martin og Niklas op der Aarhus. Velkommen til. Det skal siges bare lige for, at inden vi sætter det i gang, så øh, er Martin og Niklas af Aarhus det er et, øh, en kort podcast, der sætter stemning for, for jer lytter. Forskellige steder derude i Aarhus. I skal komme ned og besøge de steder, I måske har hørt om, måske ikke har hørt om. Mm. Og det er det, vi gerne vil skitere for jer med vores lille, øh, lille pop-up, så at sige. Podcast-pop-up. Ja. Yeah. I hvert fald en lille, en lille ny ting, vi har lavet til jer. Vi øh, befinder os ja. i det her afsnit på cirkuskruen. Og det er øh, stedet, hvor livet i ifølge dem selv. Og man kan sige, at øh, efter at have tilbragt seks timer en fredag her, så, så, kan, har vi vi, levet. så kan vi sige, at vi har levet. Og <laughs> man må sige, at det er et sted, man næsten kan konkludere, der er opfundet den gode stemning. Ja, så at sige... Øh det er fantastisk sted, øhm, hvis man skal beskrive det. Øh, altså det, er jo, det er jo helt utroligt. Det har den her rigtig kro øh, værtus øh, det her brune interiør. Men, men så er der et, et stort men, det ja. er, at der er klovene over det hele. Efter Eftersigende? Efter klovene? 1100 klovene. Og ingen ryglov? Ingen ryglov, her. Ja, nej. Der er, de bliver brune og brune, i klovene her. Ligesom alt andet. Det er, det er fantastisk. Og den kære cirkuskro, hvis den øh, opmærksomme lytter, øh, også har, er opmærksom ser, så kan man sige, at øh, der er en prominent herre ved navn Anders Akker, der har været forbi. Men det her program her skal noget andet. Det skal fange, hvordan stemningen er. Den autentiske stemning. Ja, det. Når der er ikke er noget kamera på. Det skal fange lyden af at være på kro. Og det, og det, har, det har vi jo næsten det har vi prøvet, at, prøvet at gøre for jer. Øh, giver en grund til at komme ned selv og mærke det. Giver små bidder af den her, den her lukkede boble. Øh, som er fantastisk at komme ind i. Simpelthen en lukket bobbel kan vi i hvert fald hurtigt konkludere. Og det er en bobbel der har øh, ligget her siden 1890. Øh, Lars, som forpagter det nu, og gjort det gennem 20 år, også kaldet Clownen øh, siger, at det efter eftersigende er Aarhus' anden ældste. Ja. Bodega. Den ældste ligger, det er det, der hedder Alberts. Er Alberts nu, ja. her øh, Som var tidligere Torps kælder. Ja. Der er nede, hvor der er comedy. Præcis. Øh, Siden 1960, bare lige for at lad os køre, lade os lige køre en hurtig brief-historie. Ja, lad os bygge den op. Ja, siden 1960 har det hed Cirkuskruen. Øhm, og det startede af nogen, der hedder Cirkusmig, og det er navnet. Og de lavede, i 1958, så stoppede de med at lave cirkus, og så lavede de simpelthen to værtshus. Og øh, et af dem blev så til Cirkuskruen, som jeg så har ligget her lige siden. Øhm, Ja, vil du sige lidt om Lars måske? Han blev også yeah. præsenteret i, når vi klipper over i det, det gode vi. klip fra... Vi, vi havde en, en god snak med Lars, og vi kom lidt i dybden med, hvad hans øh, historie er i forhold til det her. Og han har startet med at, i hvert fald at drukke øl hernede, har han selv <laughs> sagt, øh, og, øh, og leveret øl i, øh, i lang tid, og så har han været hernede de sidste 20 år. Ja, um, yeah. den tidlige ejer dør, Lars' lillebror, han siger, prikker lige Lars på skuldrene og siger, Lars, vil du hvad? Sivskrogen, den er åben, og jeg tænker, at... Øh, du kender du jo så godt dernede, så der skal du sgu dernede og, og stå og slænge øl over disken. Ja. Og det har Lars så gjort i, i 20 år. Ja, så man siger, han, han, han skulle kun være der et par ja. Men som alting er, så ender man skudstede, og så er det i bare lækkert, så bliver man bare... Så bliver han her. Og øhm, jeg synes, hvis I også med møde Lars, så skal I tage ned, han er her, øh, hvad var det, torsdag, torsdag og fredag? Torsdag til fredag? Ja, alle hverdage nogle gange også. Ja, alle hverdage, øhm, men, øh, men ikke ikke, i ikke så meget om, øh, om aftenen. Nej, det tager på halvbredet at ja. slinge øl over disken. Det, det, det er et hårdt erhverv. Ja, det kan blive lidt bakset. Ja. Uh, et ting, der ikke er bakset, uh, det er teknikken. Vi er uh, vi er nede med en uh, diktafon, hvilket er den bedste lyd, vi nogensinde har haft. Ja. Så hvis der er nogen... Uh, der har brokkes over vores tidligere programmer, hvor der har været baksomme til liggen, inklusiv os selv, så har vi ingen undskyldning den gang. Det kører. Det kører fucking godt. Og øhm, jeg synes, vi egentlig bare skal klippe ind i, øh, i kernen. Jeg, vil, jeg, vil, jeg har skrevet et lille, et lille digt. Det er til, det. Jeg vil, også, jeg vil sende lytterne afsted med et lille digt, du har skrevet. Et lille digt. Og påpå, øhm, der er nogle sjove ting, man kan opleve øh, hernede på, på Sivskolen. Jeg, jeg, jeg snakker lige ud fra ud hjertet, mens, øh, mens jeg finder digtet. Det her der med, at du for eksempel øh, du kan vinde en flaske ved, ved at købe en nøgle. Uh, ja. Det prøvede vi også Vi vandt desværre ikke flasken uh, Og uh, så, så hænger der en lille flaske op på væggen Og så er den indrammet i en trækasse Og så kan du uh, købe en nøgler selv om, du, om, den, om den passer i Hva? Flasken det er en sort fisk Og nu var vi her sidst Og vi fik lidt af hvert Så uh, jeg har skrevet det her lille, lille digt uh, Lad os få det ja. Og så sender vi ellers bare afsted ind i lydklippene Vi kommer lidt tilbage efter uh, yeah. Ja Cirkoskro okay. Cirkoskro hvor er du god. Øje og snak gør fint gemak. Host og bræk, så siger vi tak. Sortsvin, øl og vin, det er så fint. Værsgo. Carsten, Carsten, gear. Sæt. Okay, du er en god mand! Oh, det, det, det var, det der... oh, jeg lige hvad jeg det Nu Du ser, at Lars han er, Lars, er år, men på mit værtshus er det ikke blevet malet i uh, mange år. Altså, det koster penge? Ja. Det ja. <laughs> <laughs> <laughs> uh, er ikke en investering. Mit er ikke blevet malet i 20 år. Ja, det går og klatter rundt med hans maling. er det, er det ja, du har det så... jo ja, det er hans. Ja. Er det det? Altså, ja. er bare... jeg bare... Ej, casino, casinoet. Spille, der spiller sådan er her. Det skal du Hvis jeg er indsat nogen, så fik jeg en Det har jeg Og så jeg er nogen. Hvor fanden kommer jeg fra? Jeg kommer fra Biarritz. Så hvor bor du, henne? Nu bor jeg over, jeg boede her i 3 tre år. Så jeg kommer fra. I tre år? Ja, jeg kommer Hvor herfra, kommer, jeg, kommer fra, du fra? Haderslev. Haderslev. Haderslev. Haderslev. Haderslev. Der kører man nu øh, det? Der? Fra Haderslev Så kører man nu Hvad fanden er det nu derude, hvor vores hvor er hvor Ja, altså Æh, synes, øh, øh, øh, øh, øh, synes, der er ikke ikke mange øer der har er Så skal lige ned måske er, ned til Nej, du kører bare direkte ud af, til havet. vi bare nede for at ja, hygge. Så kommer du ud. Så kommer du ud til hvad fanden her den her. ø. Og der har vi en god ven Lars og mig som står for alt det der kiosk halløj på den anden side. Nej, det her ikke ø det er, Adrø, Ahrø, Ahrø, Ahrø. Ahrø. Ahrø. det er ham. Og der er en, der er en god uh, bagehotel, okay. skulle jeg lige sige, inden man lige kommer. Men så kører vi over på en anden uh, kør. Ja, ja, det tager cirka tre minutter, ja. Mm. <laughs> så så tager vi over til uh, Søgaard, derovre. så styrer styr på sagen. Så får jeg en golf, hvor vi kan fise rundt i derovre og se hele øget. Der, der, der, Nå, no, der har du aldrig været. Jo, jo, jeg har været der tre gange på Aarhus. Har du også? Men jeg, jeg, jeg har været der som lille på lejeskole, så det så jeg har ikke lige nej, været... Nej, nu har jeg ikke så mange år siden, han har haft den. <laughs> nej, men det er et fantastisk baghotel og weekenden og søgårdt. Ja, det er sådan et sted, man skal besøge igen snart. Nej, hvis du kommer derned fra, så tæt på. Ja, det er det. Hallo, du går derud. Ud til højre af du har også lige været hjemme jo. Ja. Det væg jeg kom på tæt. Jeg kom tæt på Samsø, jeg aldrig været. <laughs> men altså, er det en er det en distret ø man skal sejle over eller? Ja. Der er færge til øen. Det er der simpelthen? Ja, de har en kæmpe færge skule. Hvad? Nej, nej, nej, nej, det er ikke. Ikke Ore, Ore, når Ore. Ufor vores sund. Vores sund og så ud til øen. Men kan man øh, altså er det med bil eller hvad? Ja, det er ja, de tager biler på faren. Så det kører ud og så kører det så er det op på. så sådan fave. Altså så det sådan badet til Jeg er jo ikke bare Nej, også efter den mm. holdt dag og, og total. Men lavet det der med. Det, det, det er så er mange af dem, vi kender i Holbæk. Enten er de døde, eller de går på en Lad lad lad lad. Kom nu nu så Lads, må vi bo i en ølbil sammen i nogle år og i også? Der er Hva, kører øl, så... øl hertil. Til Circus mm. Ja. Fedt. Okay. Da det ved jeg, ikke. jeg vidste hvor, ikke. hvor ellers øl, Er det er det der har man så kun eller kører man så til Nej, du har i mange. du har cirka du har 250 kunde om ugen. Hold 250, 250? Ja, skide. Ja. Det går. Altså, for mange lang eller så. For mange eller i last. For mange lært til. Nej, det er ikke. Du har opkøbt men og du har kiosker ja. ja. kan. Men der var forskel på dengang, fordi der var ikke der var ikke ringe det. Der skulle du selv vide. der skulle du selv vide. Ja. Hvad skulle skulle have. Okay. Og mangel der noget, fordi mange ser og sige og du ved, den der skal bare være nok. Og her er det jo så ikke, når så glemte vi, som det var år det med vilje, vi også, du ved, så går vi på mindre form af vej. Det, du snår af, Carsten, altså, skulle du vide, hvad vi gør? Vi skulle vide det. Det skulle du bare vide. Det skulle bare vide. Så de kommer herned, så vi Når du... det her kommer jo om torsdagen, så onsdag aften, når vi læste os lastbilen. Så sagde vi sige, vi skal have med 30 der, vi skal have med 20 der, vi skal, ja. og de skal have 10 cola, de skal have 3 danskvand og sådan. Der skulle du gætte dig til, hvad de alle sammen skulle have. Ja. Der ja. og, det du, og, og det vidste du ja. på en... Ja. Og hvad er det, Lars? Vi har kørt ja, mange gange, ja, ja. uden, uden vi har manglen. Samtidig ja, ja. så kom vi til at mangelte noget med vilje. Der, ja, man, husker vi, jeg husker vi, dengang med, med Knud er var ude i besøg, men det var vanske. Det kan jo til en smudstillæg. no, no. Nå, hvad nu? No. Jeg kan ikke huske, det var ikke dig og, og Bumsen der lavede sammen. <laughs> bumsen? Det lyder godt. Og Bumsen, det er Larsens de sprog i jeg, <laughs> jeg kan huske, vi, det, var, det var sammen med Karsten. Nej, ikke sammen med Karsten. Det var sammen med Hansi. Ja. Så vi, vi havde dengang, der tanke, vi ned på PIB-huset. Og den der, den slog fra for 100 liter, den der pumpe der. Fordi det er jo no, ikke ret tit, det kom lastbil ind og tankede dernede. Så den slog fra for 100, så mente de, at der var en fejl. Så skulle du gå ind og betale, og så skulle den starte igen lidt. Så vi kom kun på for 100 liter i gang. Vi kørte lige dernede hele tiden, hver dag var så, så fik vi et nyt kort, og det var til tilhydrue, på Søren Friksvej, da jeg kunne lidt mere. Det var bare, at det til lastbilen, så vi tankede op og sådan en Så kom jeg hjem, så gik der tre dage, så fik han nu salen ind fra af. Og var, min vester havde var helt over havde han var helt så sjebbet, bestial fra ham. Han alt, til altimistiel, et man... Ja, du kan da se Lars, sagde Normalt så tanket for uh, 100 liter. Nu har du tanket 400 liter. Og nu den eneste, jeg kender det, har både en traktor derhjemme og en dieselbil, Så stjæler fra mig. Så gør jeg det sådan Nej, det kan ikke være 400 liter på. Jo, det kan være mange flere liter. Det er ikke uvrigt, det er jo kraft. Det er ikke med tyden. Han er været ude og måle, simpelthen så måle tanken. Sådan så kommer man tilbage, og det kunne kun den her gang. For han er målet, så det kunne måske lige være det der diesel der. Dengang den han siger, han kører, så skulle vi på vej hjem. Der nee, ringe ringe i aften. og Nilsene, nu skal jeg høre ham med uh, hvad hed han? Uh, dag, han siger der han har sagt til vikonom Lars vi skal dieselbo ind, vi kører ret meget ikke på vilkårssat så den skal køre tom. Så det gang vi kommer hjem der om aftenen, ja. Så nede, nej. Uh, Ringgen, skruer så han faktisk vej hen til Hydro. Så siger han, siger, jeg er lige går ind Lars, så altså, du kommer selv til at skube Lars det vej. Siger at vi kører kun på damp. Jeg gør det ikke, Sanjes. Ikke noget. Vi fik den så lige ind til Hydro, og så jeg kørte jeg lige op på kandstenen, sådan sådan vipper lastbilen. Jamen, hvad så med, øh, ja, det er jeg, jeg skulle lige glæde med, om flaskerne lige falder af, så du kan op på kandstenen. Og så tanket vi den her lastbil med dieselolje. Og jeg stod i 10 minutter, så fik den bare en deciliter i gangen, for så fyldt varen den, og så fik den, lidt, og fik den lidt. Det tog mig 20 minutter tanken, jo. Så låg vi og så, lad, så kørte vi hjem. Så kom, han så kom han ud, da han fik regningen. Mester, ja. ja, nu har jeg set dine sjove her, Nu giver vi ikke mere, Lars. Du ja, ja, ja, ja. <laughs> står med at være ja, ja, ja, Nu har jeg set dine sjove hæger. Han kom jo på hospitalet. Så det, be, øh, var han netop trækket her. Og så da han lå der og siger, nu må jeg da kunne få eftergivet mine børnepenge, fordi nu er min søn, han er blevet pensionist. <laughs> Og det, det, det bedste, jeg har hørt om greven, det var jo, at uh, uh, uh, uh, uh, det bedste, var fanden, det, det, jeg har hørt, hvad var, jeg kan ikke huske, hvad hans uh, er det er så også lige mig. det, det, kunne... uh, det er jeg... ikke huske. Nej, Men han havde et sortvig farvefjernsyn, <laughs> ja, som han havde uh, fået på afbordrag ved Fona. For 120 år siden, Det gik han jo stadigvæk at betale på, ikke også? Krav dig lige til den dag, han styrtede næsten, ikke? Helt da, du Toi... <laughs> ved ikke? Det er rigtigt. Jamen det bliver... han var over 90 år, da han døde. Men... Det var hende... Man Der er Det hun... er jo helt kæresten. Jeg kan ikke huske, at hun ikke han... Nu Am서... skal vi have ryddet op i det her, ikke? Det var Sødvig Fjernsyn på af. Kof, der ikke alle. Ja, han gik altså betalt bare på dig, ja, og det hav, havde han gjort i 30 år. Han var vant for Vestergaard. Ja, Vestergaard, han styrer ja, det der med. Ja. Men fjernsyn var da også dyre dengang? Jamen ikke så dyre. Ja. Ja, ja. Jeg har ja. betalt det der fjernsyn en halvdags gange, mange gange, gang, ja, altså, gang. Det er bare den, den ja. ticketinde der, at nå, så må jeg ja, betale ja. Ja. Hverken phone eller ham har tjekket det der, jo. det er ældre roligt. Det har bare kørt af okay, ja. Okay, tilbage. Altså, ja. Når han jo til pres, når han kommer hjem, så går han da senere fjærdske. <laughs> det, der <en> <laughs> ja, Han er genet 200.000 på det. Jeg har, den. Den, den, den, jeg har den, han betalte til de 50 år. Hvad <laughs> <skrælde> Kan kørt <laughs> <han køre. ssyk> ja. Okay. Og Froda, de har bare sendt den Det er sådan, de har betalt uh, uh, alle. Ja, det, ja. Det, han døde, i konkurs, jo. <laughs> det er bare kørt det. Det er fandme i Det var, var sådan, så, de, vi havde uh, betalt til i 100 år. Ja. Ja. Det var en det, det klar til, hver skulle de betale <laughs> 200 Det tror jeg, har været godt gerne. Ja, jeg det tror jeg, jeg på. Men, men, uh, det er helt vildt. 200.000 måske i årsaget, men det er jo fandme, det er simpelthen. Hvad. hvad var det, hvis i, jo? Det. Det. det er fandme <laughs> ja. mange år Jeg simpelthen ikke husker, hvad han betalte om, det var 200, 210 eller sådan en I måneden. Noget eller, eller andet? Det kan vi ikke engang jo op i, hvis du er ude i Lise. Nej, nej, nej, nej, nej. Det er også at op nej. og servise, og det er jo helt, helt abnormt. Det var fandme. Han 49 eller år mere, end han skulle. Så sagde de aldrig til ham. Aldrig? Det er ikke noget med uh, fjernsynvirke, godt nok. er var virker, det er på Det Der var ikke det kører, <laughs> <slussert> Men bortset for det er greven, her er jo fandme dejlet mand. Ja. Ja. <gryder> Endnu en klassisk uh, anekdote af <gryder> selveste Carsten uh, Casino og, og klonen ikke Lars? <gryder> Ja, og spridtensede og dejligt ned i hjørnen, og øh, og højner højnerstemning. Øh, og det må man simen sige, at det, det får man ikke andre steder. Det vil jeg hvor påstå. Øhm, og jeg synes vi, jeg synes bare at vi skal springe direkte ind end igen. Øh, Giv lytteren hvad det egentlig hvad de gerne vil have. Ja, ikke så meget sniksnak, snik snak, ikke så meget bags og bøvl. Bare ind og mærk stemningen på Sivus kronen. Lad os komme ind i det igen. Og øh, jeg håber stadig lytter med derud. ud. Hvad fanden er tømtaskebæren? Når du har fjernet hyggen, ikke vi? Skal vi høre den sang så, Karsten? Skal vi aldrig have den sang så? Jo, men uh, <høj> øh, jeg har jo lige sunget en. Den sang jeg jo ikke Nå, det, så... så tager vi en ja. anden ind. Ja. Uh, uh, vi gamle børster, vi går og tørster. Ah. I sommervarmen, vi bøger armen, Nu er ikke snakken, tilbage med nakken. Hold det smage på kibbernokken. <laughs> Skål. Skål på det. Er det den eneste du kan? <laughs> jeg mig lige i summen to, mand. Men det første jeg vil med på, lad vi bare snakke. Så nu er jeg nødt til at spørge om noget. Fordi vi har kovlen, og nu har vi hørt nogle, mange andre navne. Carsten, har du et navn? Udover Carsten? Ikke? Overhovedet ikke. Nej, kun Casino. Bare kun uh, Carsten Casino. Carsten Casino? Ja. Altså I gamle dag køber jeg øl for Sears, det, er Ceres, det er Carsten Ceres, det er så den anden mand, der er overtaget, for han er jo ikke Carsten, så er han overtaget. så for 20 år siden, så ja små 20 år siden, så fik jeg et bare, så synes jeg Det, er, ah, det, er, okay, det, det er, er ikke så fandme Hvad fik du, hvad fik du for to ture? Hvad var det, du sagde? bare. Er der en grund til, at du sidder hernede på den her bar og drikker, ah, i stedet for din nej? Er du dem, det, er nu? det er fordi, han er ikke gennemgod. Hva? Han har haft lov på var dem, er han nu, i går. Ja, men, øh, <laughs> Lars, Lars er jo <laughs> er er, er, er, er to år foran mig, for du forpackte det, det første år. Var ikke sådan, det var? Jo. Kan vi jo slet ikke på, på dig dernede? Jamen, jeg har slet ikke sådan nogle gamle historier. <laughs> det er være, der er nogle nye historier, hva' det? Ja, men... ah, <laughs> Lars, Ole, jeg... han er blevet ansat, han er i. jeg forstår okay. ikke lige, hvad det er, den er... Atomgang. Atomgang? Hvad <laughs> <laughs> vil jeg? Vi skulle uh, have uh, uh, malet med et stakete ude. Og så kom han fra kommunen, så har jeg haft ham to omgange for at uh, han blev ikke helt færdig med det. Og det er han stadigvæk, ikke. <laughs> han kommer stadig ned <laughs> Så bliver du fanget herned. Det er jo regnmærk. Anders det er jo regnvejr, for helvede. Jeg jeg slæb døde lidt. Har <laughs> også et navn, så? Jeg yeah, hedder yeah, egentlig, Ole Omgang. Men uh, det er for forkortet, at jeg er omgangskred. Nej, så... det, det, det lå godt, jo. <laughs> men Det blev så meget gavmild, man. Ole Omgang. Nej, <laughs> det er da gode. Men det er kun nok på hesten, de kalder det. Den hvide hest. Nå, på hesten. Det er der, du øh, er normal eller hvad? Jamen det er fordi, jeg bor oppe i Nabodal. Ja, Du har også lige t-shirt nu. Ja, jeg har også undskyld. Ej, han skal han og planten ah, af øh, aftenen, så nu er vi morfar. Hahaha. <laughs> plante sol og plante... Det spørger det sammen godt. Nu har vi, ah, en, en time mere, så går han til drinkstig. Hahaha. <laughs> Jeg havde, jeg og havde sagde, en nede på uh, grævende og ugen, da jeg startede med at købe med øl. Nede på Opel, var. Stort pæneste værshus. Så var der en gammel tjener, som uh, ikke arbejdede han med, men han, han, han åbnet han uh, hver formiddag. Fra kl. 10 til kl. 1. Der havde han handels. Uh, og vi var, jeg var der med øl der om mandagen ved titien, og så når vi var færdige, så troede vi at drakke bajer sammen med Uh, Sven, altså, alle de der håndværker og sådan noget. Det, dengang havde jeg mig meget fusk med sådan noget og lignende. Der stod de og lavede priser og sådan noget. <laughs> no, med deres sekretær og sådan noget. Der stod vi og Dag Bager der nede. Og Peter han gik men den pæneste mester og sådan noget. Tjener der. Ja, Peter Peter. Peter der. Han har været tjener hele sit liv, og dengang der har han været 80 år. Okay. Men så lige <laughs> det, det, det er jo der frem til Han er kun lige de, de der formel der, der. Ja, ja. ja. Og hygge, sådan ja, ja. Så, der. Det var en mand der, blå mand, der og jeg glemmer ham aldrig nogensinde for at bilde pinderne Så kommer der fire knejder ind, i, og der sætter sig der blå mand, der sætter sig nede ved bordet. Øj, tjener! Jeg havde ligget et øje, sagde han, og pinderne gik ned pænt. Så jeg. Jeg sagde han, hvad kan I så? Jeg vil blive med. Jeg vil godt have fire tubårer. Jeg så gerne. Arbezzin eller citron. <laughs> yes, ja siger vi falder helt oppe om i baren. Ja. Stil Jeg ja, så gerne. Arbezzin eller citron. Til i få skrottet. jo et blå mand, de jo sagde mig Det var sgu dumme bæger, der til ja. ja, <laughs> <sighs> i. I like Jeg så gerne. Arbezzin eller citron. Og så du stil gør det med. Ja. Jeg er jo Jeg så gerne. Hvad skal du lave? Skal vi ikke have en Jeg ja, er kun med udrykken. Det kan det med helvede. Nej, nej, Hvor I for helvede? det har sat mig. Det er ja, vi kan håndter, nu, nu vi en bondbil, det er ikke arrangeret, En det er jeg ikke nu stopper jeg lige Det med brand uh, bon Ja, skal ikke have. Det skal, brand, altså, brand, altså, kan skal være urygtige med vodka i stedet for. Nej, det er urygtige med brandbilen. Med brandbilen. Kan vi lige få noget? Nå skal der. have. Det var fat nemlig ikke for 20 år siden. Brændvin. Hej, hej, hej, hej, ja, hej har med det brandbilen. brændvin. Det er jægermeister og røgs Det er brændvin. Jeg har fat nemlig ikke for 20 år siden. Altid. Den har altid været urygtige med brandbilen. Nej. Men, altså, Alt i, altså, så med udrykningen er det i stedet for hvad? Jamen, ja, det er bare jamen ordentligt. Ordentligt. for 20 år siden, jeg var så dum at gå i byen med mensen ned på øh, ja. downtown, ikke også? Der var kraft, der må ikke står op dagen efter. Der bestilte vi det. Ja, men det har været brøndermen i. Hvem var det, sagde du? Karsten, hvem var det? Det er lige meget. Han mødte jeg han faktisk lige for godt. Ja, han godt. Han går fandme, med har jeg <laughs> godt. Ja, han går faktisk, han har jeg godt. Og sætter ham for nylig. Jamen, ham ja. ser aldrig, ser Hvad? ser Nu går titningen på ham, hvor du går lige forbi ham. Nå, men med arnbitter så er det faktisk okay. Har du brugt den? Arnbitter? Ja. Ej, lad være med at lege med Det det er, det er faktisk okay. Arnbitter over ja. du, du smage dem? Nej. Ja. Jeg har legt med arnbitter indtil Jeg blev 25, så fik jeg respekt for det. Så er det en arnbitter over Så du er ude i et andet navn nu. Ja, så jeg ved kan bare kalde en Niklas. så, jeg en Niklas. Ja. <laughs> så har jeg min Hvis jeg får den på menukortet, så bestiller jeg den nu. <laughs> det Jeg er til at med nu. Har du legget med arnbitter før? Det, er, det Jeg ved spæ... 25 år, så det ikke i æglinger. Men ikke er det, det er noget i det samme. Det ej, ej, ej, ej. nej, nej. Altså ikke smagen. Nej, nej, men nu er det jo procentmæssigt. Altså, det, er jo ikke, det er jo helt som jo haps, jo. Ej, Nej må, må jeg se? Ja, yeah. det, det er rigtigt. Det er blevet helt mærkeligt, når du det. Det det det med. Det, vi, ej, det skal vi det, skal vi smage sådan en. De unge, de er de unge ude i en i en og noget anden Det var dagens podcast på på Sivskruen. Vi er glade for, at I vil lytte med, og vi er glade for, vi måtte være uh, tak til til igen uh, Lars for for at hæs og mange mange tak til, til Casino, uh, Carsten Casino for for utallige drinks og øl op i baren. Uh, ja. Der er masser af velfærd nede på cirkuskronen. <laughs> det, der holder man hånden øh, under alle. <laughs> oh, uh, okay. det, det er smukt. <laughs> uh, ja, så det var uh, et lille potpourri af, uh, hvad man kan opleve nede på cirkuskronen. I skal uh, helt klart komme hernede og opleve, hvordan man får, uh, man får, både, man får, man får røg og godt humør yeah. ind på livet hernede. Uh, vi, vi kan ikke give jer stemningen, som I selv vil have den hernede. Uh, vi, vi, vi, vi har prøvet, men uh, I skal selv hernede og opleve det. det ja. er I skal indenfor... Inde bag den hvide dør, ja. og ind til alle klovene. Ind til det brune. Så det var... Uh, tak fordi du løb med de, de her 30-40 minutter, som det nu er. Um, og så ellers bare, så ses vi næste uge. Tak for den Jakob jeg Tak for din gang, Niklas. Hej. Vi ses nu ud. Hej. Kommer du til? jeg ikke huset sted det her. Det dit sted. Det kan da blive, det kan det blive skal jeg skal vi sige. ja